і відчого від них йдуть круги по воді, а потім исчезают. Мені було неприємно, що коли обріжеш пальця, так довго йде кров, і її трудно спинити. Я питав у матері, а почему Бог зробив человека таким непрочним? Мати казала, синочок, ти мені задаєш такі питання, що я на них і ответить не можу. Одного разу я стояв коло жовтого злитого сонячним сяйвом погреба. І до мене в наш двір просто привітно і спокійно зайшов стрункий смуглявий гарненький хлопчик. Я дуже полюбив його. І ми стали дружити. Це був син родничного фельдшера, Коля Канерейкін. Тільки він довго не приходив до мене. Так я за те, що він мучив мене чеканням, бив його довгою лозиною. А ще мені було «Дуже інтересно і красиво ходити з моєю ровесницею, дочкою Кучера. Ходити в поле, де ми грали у крим'яшки, ловили метеликів. Я любив дивитись, як вона тонкими і ніжними пальчиками сплітала віночки з польових квітів. Для себе і для мене». Вечорами полз вікна проходили п'яні шахтарі і співали пісню про доктора Лойку, якого вони дуже любили. Доктор Лойка, он все знає, от всех болезні і злічає. А наша служниця Поля виходила до них на зустріч, і її обнімав у нас за сараєм красивий і веселий коногон Шаповалов. Він часто бував у нас на кухні, внизу, куди я в відкриту ляду, коли надходив час, дзвінкою владно кричав. «Поля, подавай обід!» Мені дуже подобалось так кричати. А поля теж була хороша штучка. Вона в своєму вані смажила картоплю, так що та аж кипіла в маслі, а нам до столу подавала майже суху. А за це Ваня часто бив її. За любов і картоплю в маслі. Це він так виявляв до неї свою подяку. І татко, і мати, а іноді їх знайомі, ледве втихомирювали буйного і п'яного Ваню. Вони його зв'язували, а він плакав, лаявся, називав Полю нехорошими словами і часто разом із плювками в її лице незрозумілим словом «Ізменщеца». А Поля з розпатленим волоссям в сінцях і розірваній ковтурці довгими чорними косами витирала йому сльози, плакала і цілувала зв'язані руки й ноги, а він під її поцілунками тільки стогнав, скреготів зубами і страшно крутив налитими кров'ю очима, що майже вилазили з орбіт. А потім вони мирились, і, мов нічого не було, знов солодко цілувалися за сараєм. А поля куткудахтала, як курка, якій я одкрутив голівку, задихалась і, переривчастим шепотом, питала Вань, а Вань, когда ж ми поженімся?» Подождіть. От я заробтою денег, справлю себе спінжак і ботинки на рантах, куплю гармошку і корову, випишу мать, і тоді будемо всі вместе, і Відповідав Ваня сухим басом і чомусь захлинався. Соня, дочка кучера, коли ми ходили в поле, теж питала мене. З нею часто підглядали, як поля з Ваною цілувались. Вов, а Вов? Ну когда же ми поженимся? Я відповідав їй, як Ваня, хрипким і переривчастим басом. «Погоді, от я заработаю много денег, справлю себе з куплю гармошку, корову, а потім сядем на ту корову і убіжимо. Іноді вечорами у нас збиралися гості. Грали на гітарі, пили горілку, потім грали в преферанс і показували фокуси. А один худий і довгий конторщик ходив на руках і майже діставав до стелі ногами. Це було дуже смішно. Всі сміялися, аплодували йому. Тільки мені не подобалось, що коли він їв, то витирав куточки рота шматочком хліба, а потім посилав їх собі за вуса. Мені було гидко на це дивитись. Мені дуже... Подобалися пісні, що їх співали мати і гості. Особливо любив я старовинну козацьку, якої матір навчив донський офіцер. По дорозі пиль клубіться, Слишний вистріли порой, Із набега ой да удалова їдуть всі донци домой. Я уявляв їх, буйних запорошених, Чорних, як циган от сонця і вітру, з кашкетами на бакір, чорними золотими чубами, розпатленими від бігу баських коней, що почули запах батьківщини із солодкого відпочинку. Вони мчать і стріляють на скаку. Весела золота ватага, вся обвішана нагробованим золотом і зброєю, на якій запеклась кров чуженців. Я не любив їх за розбійні справи, але вони мені подобалися, тому що були хоробрі, красиві. Як той чорновусий донський офіцер, що був закоханий в мою матір і дуже подобався їй. Але мати в ньому розчарувалася, бо батько їй сказав, що в тонких губах донського красення є щось єхидне. Не допомогла офіцерові й донська пісня, а в якій мені особливо подобалося місце, де говориться, що Лишь один казак не весел. Смутно и самотньо їде він остронь товаришею на чужому коні, с пониклим чолом. Товарищи його питают, чому він таки невеселий, Альтурчанкой ты пленился, и басурманском в окраю, а казак им відповідає. Это горе нам не горе. Мы привыкли в горе жить, Чтоб поветряной девчонке сокрушаться и тужить він тужив не за коханою, а за своїм вірним другом, бойовим конем, убитим злою турецькою кулею. А ще я любив, коли мати співала циганських пісень. Положите мені золота в ручку і всю правду я вам розкажу. Про ворожку, що невідомих духов царіла, їй власть преріцання дана. Про цигана Лишь один цыган не пьет, не гуляет, Он да на цыганку скоса поглядает. Я люблю все, что спевала маты и гости, и про моряка. Лет семнадцать по неволе моряк все плавал по волнам, И разлука-то разлука чужая сторона Никто нас не разлучит, ни солнце, ни луна. Особы слова моя рука писала. Не знала для кого, а сердце подсказало для друга своего. И помнишь ли, милая, ветви тенистые, ивы над сонным прудом, и любила меня мать, уважала, что я ненаглядная дочь».